o dia 21 de abril na história 1944 os pracinhas brasileiros partem para lutar na segunda guerra mundial 1960 Brasília foi inaugurada já como capital brasileira 1973 Estreou no Rio de Janeiro o filme Toda a Nudez será castigada, baseado na obra de Nelson Rodrigues e dirigido pelo cineasta Arnaldo Jabor. 1985, Tancredo Neves, o primeiro presidente eleito de forma indireta depois do regime militar, morreu aos 75 anos de infecção generalizada. Uma multidão de 2 milhões de pessoas acompanhou o cortejo fúnebre em São Paulo. 1985. Ayrton Senna conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio de Portugal, dirigindo uma Lotus. Esses são os fatos que fizeram o dia 21 de abril entrar para a história. tem um todos um bom dia.